ויהי מספר המלקיקים בידם אל פיהם שלוש מאות איש, וכל יתר העם קרעו על ברכיהם לשתות מים. ויאמר אדוני אל גדעון, בשלוש מאות האיש המלקיקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. ויקחו את צדם העם בידם, ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל שלח איש לאוהליו. ובשלוש מאות האיש החזיק, ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו אדוני, קום, רד במחנה, כי נתקיו בידיך. ואם ירא אתה לרדת,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 כי נתן אדוני בידכם את מחנה מדיין, ויחץ את שלוש מאות האיש שלושה ראשים, וייתן שופרות ביד כולם וחדים ריקים, ולפידים בתוך הקדים, ויאמר עליהם, ממני תראו וכן תעשו, והנה אנוכי בקצה המחנה, והיה כאשר אעשה